vrashët e kandretuar këtë tem, duke e shoqruar edhe me gjukimet të saktuara për individ që e festojnë, e kështu me ratë. Unë nuk duha shumë të mire me këtë qështje sonte, në të kuptimin që të flasa a duhet festojnë, a nuk duhet festojnë, por duhet që të tentoj spaku dhe të pravojnë që të prezentojnë një mesatare që duhet një si musliman të ndjekim në gjithë dë rastë, ju jo vetëm për balë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 që e dalojnë nga të tjërët, si kurse dhe shtetët dhe vendet. Dhe këto kufi ruen shumë, ma dje e dini shumë mirë, se ruajtje e kufive sa është rëndësishme. Ma dje e dhe një nga standard dhe kërkuarën nga Unioni Evropian, për cdoj integrim të arshum të Kosovës, ka të bëj edhe me garantimin e ruajtje së kufitve. A në e kufitën shumë rëndësi, Nëse ato bëjnë identifiko, ato tregojnë ku fillon ti dhe ku mbaron ti. Pa shkak të kufive bëjnë luftra. Andaj shumë të ndërtimeve, ku është kufiri i kësaj? Njëje kufive është shumë e rëndësishme nga se edhe të të drejtë njeriu. Nuk duhet të promovojnë të drejtën e njeriu në llogaritë shkërirës së kufijve. Ne ucetme kufi. Prandaj në kodot të kësaj, tha çdo fej ka kufit vetë. Ne munduhet me i rujt.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 Islami i ka mësimet e duhura për jetë një individit, i ka mësimet e duhura për raport të këti individi me familjen, me shoqrin, me rrethin, me gjitha që a i konevoj. Nga, nga gjëra që i ka reguluar islami për individi dhe i thënë tjersë edhe qështje e festave. Po, ka festa, po ne kemi kuptimin tonë të festave tonë. Dikush përsa këton festa, në bazë nikë të caktuar, dikush në bazë të këtij të caktuar. Çdo popull, çdo komunitet, çdo bashkësi, çdo fe ka kritere vetë ta për përcaktimin e festave. Për po shembull, tek të krishterët, lindja e Jezusit, e Isaut alaihissalam, është një festë e madhe e rëndësishme për ta. Gjithasë nuk është tek ne ashtu. Po tek ne xhelud lindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ne ka x Bayram. Kur çoj bairami kodi me diçka te tjetër. Andaj dikush e përcakton festën vetë, do thotë dhe dhe dhe ë atë çe çe çe e Shejtanin si festë në bazën lindjes së të parit të tij. Dikush në bazë diçka më tjetër. Ne si muslimanë kem në bazat tiran. Dhe kjo kapsullit është është normale. Nuk ka nevojë kjo të dramatizohet, të tacrohet, të keq kuptohet. Dhe ata që ndihen musliman, e që janë shumica dërrmuese aktivitani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 edhe në festat tona, edhe në dukjen ton, edhe në koptimet tona, edhe në konceptet tona, të shkrimi tërsesht që të dëshmën një lojalitet ndaj diku që të nga pranë bashkënëti. Poj, kjo është e papranushme. Nuk duhet të zhveshim nga ato që e kemi, në po, për të i tregu diku se na jemi pjesë e këti veni, ose pjesë e, e këti kontinenti geografikisht, një këtu jemi. Një këtu jemi. Pandaj, kjo është një ekstremizim.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 gjithmonë kërkohet nga muslimanët të jenë ata që në armët e bashkëtejës të i ikin dorë nga vlerat e tyre. E pse? Ka sa është e mundshme? Është e mundshme të kultivohen vlerat fetare edhe te muslimanëve, edhe te vetëra, të vetira, të bashkëtojnë. Është e mundshme çdo komunitet, të çdo përkatësi fetare ti çdo çdo çdo komunitet fetar ti feston festë vetën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 A si s'ka më të i për këto. Pra ndaj shirati kërkom peneve, nëzë në ruar dhe motën në ruar, ruar kërkom peneve që ta ruaj më gjurimin tonë. Dukë e bashketuar me tirit. Dukë e mos e ca ruaj raport masken, por duke ruaj të në gjurimin. Dhe kësa i thua të në fej, mos përgjasimi. Mos i përgjasat të tjerve, por ruaj e originalitetin tënë. Ruaj e originalitetin tënë, ruaj e burimin tënë, ruaj e në gjurimin tënë. Kjo ë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 Ndaj, ta ose tu asjed një shambull konkret. Në qofë se një njeri vesht me teshet policit dhe ndalë në rrugë. Njerëzhet policia ashe që soshkënirë. A e lojnë me vesht të të të të shamë? U qafënë në ka, mund përqenë të teshet policit nuk me vesht. Jo, allo, jo bon, bon se ti ban probleme e këtë punë. Se ti nuk je polic, vesht bon të policit ban probleme ti. Ndaj duesh, ki tesha balë që ka me veshti. Ti ngjyrë sa të dush, ti të të shumta. Apo ato ti javejë. Largon gatë të policisë, gazet ngjyrimi. Njyrimi, njyrimi këtyre të hetshave për fazën e kategorisë që ka kompetenca caktuara dhe ti tash po e dëmton këtë ndyrim. Asu dukush me bëhet revole. Sot pëlqen me me bëj këtë. Nuk gjujin e kur raste përdoreve chef-kam. Nuk shkon kapur me chef. Asu duket vetë policia, mfal, këta revole që i kton në në shok.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 A mund të di kush pa, pa, pa, më pam pam pam më nçmanimua që po përboz e për mua që po boj kemë bajtos bën më bajt po ba je bon se je polic ti nuk je polic apo prandaj e bon palla këto në çdo sën dikush e feston, një fest, pa, anjo, tine, feston. Jetja, i fest po ani ajo është e tina ai e feston ai etja as i kategoriu nuk kem po ti festoj llot tuja shumë më të thjeshtë këtu punë nuk ka nevojë të rritet më tepër mirë dikush mund të apo viti i ri nuk ka të bëj me ferë ndër kontare është fejë gjithë njerëzve, festuat kremtuat në rrimi motëmoteve, e kështë të mëratë. Viti ri, a përputhet me synimet e islamit dhe me qëlimet që i realizem për mes fesave? Jo. Nuk është në rrugën tonë. Nuk kamë rëndësi e kujtë ashtë. Nuk kemë të mërë të shmoj me e kujtë ashtë. Por a bëjën dësh, a bëjën dësh me objektivat dhe sënimet e feston, po bëjëndesh. Pse? Nga se islami nuk në kam sus, ka kofa kuptimi, u bëv pravera, u bëvera, që ka kofa që u bëv. Ne festoj me kuptim, ne festoj me qëllim. A gjërëm një mujdit, sakrific, kontribut, adhorim, për kushtim, në nështrim dhe Allah të të zëgjel, dhe e kuririzojmë me fest bajramit. Pse? Pse kemë që ka me festu? Pse?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 Em Mostemi mënyrat se si festohet me harxime të shumta, mostos më me alkool e për punë tira, kjo çështë vetë po duam të thonë, nuk, a banë, nuk banë, kjo që po mirë me atë a bën anuk bën kjo çështet. Vetë po duam po mundona në shtos po më i mja rrit sa duhet, po spaku po mundona me e prezantuo, vetë ni ni ni spieguem islam për këtë punë që të kuptojnë të gjithë. Të kuptojnë të gjithë pse sipas islamit kjo fest nuk është festë që duhet festuar. Kur çë bë atë hap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 Besim dorë është i përkushtuar këto 10 ditë të muajit ul-Hijhe. Muaji i fundit sipas kalendarit islam, bën ibadat, Hajj lihet e Hajj, atë në Arafat dhe gjithse bashku ditën e 10 kur përfundon 10-si ul-Hijhes, të gjithë ditën e 10 bën ibadat. Pse? Pse ata që kanë qenë Hajj i gëzohen kontributit që kanë dhënë nën dhe sakrificës. Ne këtu që kemi mbet, do kemi shkuën Hajj, i gëzohemi angazhimeve për kushtimin që kemi kaluar këto 10 ditë. Ne shpresojmë tek Allahu Xhejelahu Ela që na fal mëkatet, më që më ridh savapa të mëdha, gradat lart tek Allahu Xhejelahu Ela dhe për shkak të kësaj arriti këtë kontribut, e bëm një festë quhet Kurban Bayrami, kodë therrët kurban në shenj falërimit dhe mirënjohjes ndaj Allahu Xhejelahu Ela për beqatin dhe tëmirtëshën që ne ka. A ka kuptim? Ka kuptim? Dasmë mbi kur nisë çarem të kësaj natyrë, logjikshëm, të arsyeshëm për vitin e ri për shemb. Balap, pundron një diçka punëron çajoj kuort e njëjtë temperaturë e njëjtë kurse skodi çka ndrym i madh e njëjtë punon pse duhet shkon njërë me diçka pa qëllim andaj du ku me me të gjitha të tira faktë ke është e dhjetë ose një pa qëllim alla veç di ku më knoç vallë ve di ku më dal po pse po shkon pas me një vakt do gjesh më atuj tubi vakt do gjesh më gjë do të më di pse po shkon akifetema ki rumbja apo me sondëshka apo fitëndëshka apo apo probleme për këta apo jo jo unë as di veç e pas bën me kujt jeta mos më pa qëllim do të ketë qëllim do të ketë arsye do të akeni shpjegim caktuar çka këtu Em Sofia jon sikur ruar çka këtu fëja në Emso nuk e kanë muslimanën me ut kot nuk e kanë musliman në fol kot nuk e kanë musliman me festuas mu knash kot madje edhe më urrëzit kot zban të pas arsye Atëndjopse mrzitësh pa arsye, ki para si para Zotit Allahu. Ki para si? Se mrzit. Kush të ka thonë mrzit? A pse këtu i ekzuh? Kush ka thonë më gzuu? Asa neve na u hëfëh yon. A ja a a a a a ja. Ne na dikton temponiyetës do disponimit ton. Asa Zoti Xhallahu para këtë ka dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Parocë yargjon. Kush ti ka thonë? Allahu azza.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 hajtë la se shëndit e mi, ha losës, shëndiet, ami, ho, jo. Allahu të ka dhënë shëndit në mënatë. Nuk duhet katë me e quë, duhet me rrujtë. Nga se ki me dhënë përresi, para zotit më dhënë për këtë shëndatë. Nuk te ka ebë familin katë, po ki me dhënë përresi për te, ka qëllimë saktuar. Në islam martesë dhe familia nuk e vëshë, hajtë, vëllatë duhet me martu, tani përshurë e përshurë e përshurë e gjëra saktuar. Nuk, nuk, nuk, nuk është ka që i oll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 a jedim se martohet, a shkërme duhet du, me shku të burë, se së bërme ta të tanjenit e baba, veç që ka që? Ja, Allah, ka së një me tjera, është familë, është eshejt në islam, ka që li me të të fisniket të ndërshme, që synon të realizon për mes martesës. Andaj, familë është përjesi, pasurë është përjesi, Allah u ka me dëvet, këto para, kuj ke fitur? Në qovë se, i shpatonse për asaj ku kike fitu, nuk i shpaton për dizicis ku i ke harxhu, nga se parat ku i kazu ke moprit. Ku i ke harxhu. Nëse shpenzimet kanë qenë, për shembull, të paqëllentat, ato të, të parë syysme të pruara, besimtari ja përzi për kat paralogjë levala. O në ndërmendoj se shpenzimet që bën për të festuar vitin e ri janë të kësaj kategorie, çë Patriotët engarkuhen me prirësin e një muslimani pa shpenzuar paraosh, pando një kuptim të saktuar. Edhe për bajram me shpenzuar shumë pa nevojë, edhe aty ka prirësi. Ata kanë të ndrëguluara. Kë ai duhet të më ditë pse a ki boku? Për të tharë arsye, kush të ka thonë a boku sot? Që ti e rob i Zotit, duhet më dëgjoj Allahu xhela veala. Andaj që që robërimi i Allahut xhela veala në kupton se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 Jo ti për shtatës Ramazonit, e nuk duhet Ramazoni më të përshtatë ty, më thon ani pra veç veç ndihmën gjënani pra, më ti përshtatot. Jo jo, ai ka me lëvizja të rritet. Me e provu kush po për i përshtatet. Që thon nuk ka stabil Ramazoni me shumë lëviz. Kush po gjenë verëse, pron verëse, vjerse ndihmit eksebra. Ashë at namazin. Allahojel jos kaon çur u bjem. Kurt bëhet pun falë. Ti kryson punën e tua, kryku. A duhet namaz nëpër shtatë dëna? që rënë e hojë, su në fali valoj sabaj, se shumë heret. Anë i fali në dhejtë sa ty, kur që është i bëgjumit përshtatë, le, le sabajt përshtatë aty. A kaksët? Në kaksët e shikën të ruar. Na duhet i përshtatëm i fezë tonë, nëse islami thë qumë, pënora gjasht, fale sabahën, po në shumësu mu qu, e përshtatëm, sa u mu qu. Që kjo është fja jënë. Islami përkërkan të me pasë një Shë si mësu me medalë, shë si mësu me shami medalë, shë si më duke si me kojë. Ku... E po përshtatë, mësahu me medalë. Që kjo është fja jënë. Që kjo është ti përshtatë e mi. Po një mësu dhe që është gjithë me festu. A një dhe e mësu, që mësahu, përshtatë jo. Nga se përshtatë është të kërkuat. Dhe gjithë kënë kërkuat më përshtatë, Allah. Pseve që në islam është përle më përshtatë apo aty thuhet në orë 10 do të më fik dritat. Ojë oh, në 10, në 10 zonë teknizim me natë. Po do të mësoj, ja nis të mëshoj me natë, do të më shkrim dritat. Ha mësoj për shtatë. Çish e shtatë me honger bukë? Jo, më sfallson, s'u mungon më shtotë në orën 10 të bukë, edhe jet pa bukë. Për shtatë do të më përstoj gjithkon. A pse është problem ju përstohet veç fes? Sa kër do të bëj për shtatë?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 edhe të rruhet për shtatja. Këtu e në të kërkuar, a sheku e në rruar. Andaj, ne e këna kuptimin ton, pëse festojmë, tjeti ka në kuptim tjetër. Tërmër ishtë në dry shepinive. Ua, ua, ua, uh, pranojmë, në të kuptim, nuk, nuk luftojmë për këtë punë. Nuk luftojmë. Nuk e themi, tjerve, ja këne mboj, bajram edhe jo, ja na racu, jo, lo. Për mu, festo që ka dushë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 pora kurien vakt i fesit tonë kuptomë do të timu me çuftojmë mirë kuptim ecen përpara pa kurrë probleme. Allahu جل وعز na uzut në rrugën e drejtë, na mbushet ta ruajm fen tonë. Qase kjo është shpëtimi jonë. Kjo është garancja e siguria jonë. Ruajtja e fesë bashkë kur do të ruaj tur ngjyrimi dhe kufit. Nëse ngjyrimi fillon të laromanizohet dhe kufit fillojnë të rënohën, nuk jet pasaj shumë disa pikëse jetat, nuk jet shumë. Edhe ja që jad, Por kjo është shumë interesante. Kuptimi dhe bukuria e kësaj feje është në ngjyrimin dhe kufijtë e saj. Ktu është fuqia e Islamit dhe këtu është bukuria e tij. Çdo cënim i këtyre dy pikave, kufive dhe ngjyrimeve e rrezikon edhe bukurinë edhe të tjera që veçohet me tu feja e Jon. Allah na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na mundëson që jeta jon të ketë kuptim, fjalët tona të, të ketë kuptim, feja tona të, të ketë kuptim veprimet ona çdo gjë që ti e ke kuptim dhe të dalim nga kjo botë façebart duke pasur një llogari të lehtë ditën e takimit me Allahun social me kaq po i do fund se pjesa dhe po bëjmë një shkputje e pastaj rikthehemi për s'i shigunduruar në pjesën e dytë ku flasin për pyetje dhe për djigje që vijnë nga ana juaj zoti ruaj ta kohë me pas një pushimi Nërruar, po, ur në këthujem përsirin e pjesë në dujtë e misurin tonë dhe tashme fillojme me inkodrimi në telefonatëve që vinë nga anë a juaj. Nuk e mësë zhjotër më te për inkodrimi telefonatën e parë personëte. Salamu alaikum. Alaikumussalam. Rahmatullah. Kërë që kom tri pyytje. Porna. Po, pyytje e për është shto. Por shamu, nështë të kebër bërë, që nukeni në kofët faktume po po fai në një shërbim energji po nuk e ke ditë nuk e kanë vetë dije për çfarë përshkruhet që do bëj ke naisiku do të ndon të pat një kofë mirë po ë tu kako na se tu kako i tu men na se tu kako i tu men na do të naisiku që do bëj edhe të shu për pasë tani për të marrë kofën më çelë periudhë fakto më saka daj kofa apo do të do të shpaguhet lajrin apo e si dhe dhe deprujnë, apo tajdojmë masi nuk kimi qimë me dhe dhëdhije. Po e qartë të tërë? Po e dhe një pykje të tërë. Nëse dhe më, më dhe të ke përmendë, dhe më dhe në legjeratat që të, të i mojtë në një trovisë komentimi jam rrave të oohë. Po? Ke po nëse lutë të shavohët men jam në elman. Nëse lutë të oohë, unë në një lutë të caktume, atëra e lutët komë të pranua. Në q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 Po, e qartë. Që të janë tre pyte, pa lojërujtë. Aminatullam. E, me nuk e dhja, kemi tërpnat me në kodrumas të pretë. Mirë, vazhdojnë me këto. Pyteja parë ka të bëj me e, betimin, që më stëfutët në kafet saktuar, dhe gabimesh është fut, nuk ka ditë, apsolutisht që ka të bëj me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 Në Nuk kam imësht në kampo, për shkak të tempu Gabi Mështër komb. Ne këtu kemi bënë me Harres dhe është e tejkaluar. Nuk keni uimë të kompenzoj, as me shpagu me aszyng, qase këtë e ke bër, këtyre betimeve jo të ke bën nga Harresa. Jo qëllimës top. Dhe vazhdon mottia do të thot me betimin nëse dëshon. Nëse ndo më hy betimin, qase ke paçi po Gabi, gabi Mështër e betuose po çkaqton probleme ky betim, atëre thyre betimit duhet të përsëritet me shpagim.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 Mirë me përshtat, emni Allah gjallole me kërkesin, nga se kjo është me e fëqishme përgjigje. Por në që nuk përshtatet emni me kërkesin, nuk do më thonë se kjo në nënkuptonë në refozimin e doas. Kemi edhe, pëjtën e të rritë, zuhëti. Zuhët është, do më thonë, përkufizuar nga djetar me përkufizimet e, nërëshme, mirë, po, për men, dype, bot, e bot, në dorë, në tijon, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n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 kërkuat ta japim e japim e shpënzojmë nuk na ndihmset, nuk është ndërmar. Atër kjo është një gjendje e Zotit. Diatorët e kam pranuar se Zoti është që njeriu të marrë nga kjo botë, për botën tjetër vetëm atë që duhet në botën tjetër. Do të njeriu në këtë botë të marrë atë që duhet për botën tjetër. Dorso atë që nuk i duhet në botën të praktikisht nitnë kësaj bote dhe kjo është një përkushtim të të të i tërë i Zotit. Me një fjalë është mos lakmi e kësaj bote, mos dënia pas saj, apo mos lidhje zemrës me këtë botë. Ekziston më radh për kuptimeve në këtë drejtim që kanë të bëjë me këtë çështje gjithë ato, do të mund të shërbejnë si përkushtime të Zotit Allahut më së Mirë. Telefona rrodosen kuadrojnë. Orna. Alemi mëma. Në Roma. Dashëm e boni tyje. Po Orna? Jo ja në ngru e më shume, ku në ishë më faljë. Po? Nuk i di doft, e pe qësë laptopin për para, edhe qëshë po bënë hoxja, po bëjë dhune, ka është një raketës. Po, po e qartë. Ka bënë bon po që është me vazhdo. Po, ta është të gjapënë parëgjinë shalo. Kupëtu. Palimin në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në po qumë të ketë me ditë nuk ka asht let. Ka herë po tham, vështirë kur ka bëj me mosh të shtyr, ashtu nuk e ka let me i mojt mend veprime doata kështu merat. Mirë po, eh, desa veprime namaz nuk duhet shumë mund me i mojt mend. Andaj mendoj se fala me laptop nuk ka rregull. Për shkak se fillimisht është është vendosje vëmendjes nga namazi në atçeqshyr, te kanë dikon të zgjinhë se vapet. Dhe e dyta njeri u kur të falet mas dikujnë këtë mënyrë, shkan kohë e gjatë pa umësu. Apo se nuk, nuk e nuk e ngut diqka për umësu. Nuk ka diqka që je ngut. Të ka të kadare se pa falëna, që kjoj për mësën e kështë të mërë. Andaj, unë ju këshulloj që ju të mëndësisht, mëndësisht, po thëm, opcioni i para është që të kërkani nga dikosht që falet, apo dvjenë mu falën me juve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 ti kam një novolë para morte sa e, <të> e mandej refuzon këtë fjalë e nuk e mund më nuk e mund domethën prindimin aha ç'është gjinaja saj po është çort është çort po është çort no tani no tani mirë e mir. uh, bulesa për gruan është obligative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 Po, mendoj kur i ka pramtuar burrit se kur të martohen ata do të mbulona, dhe nuk është mbuluar, në ka shkël fjalën, tash ka hi gjuna edhe me kriesën. Domo e ka dyfishuar gjunoin. Dhe kjo padyshim është shumë rëndpërtë. Në, në teatër çdo grua muslimane që ka thon la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Çdo grua muslimane që e ka thon shahadetin, ajo e ka Allahut fjalën me kët dëshmi, me kët shahadet s'o kam ndëgju. A do të thikaj mbi la ilaha illa allah I bien, sa nuk meritan të adhurohet matet askush pas Allahut. Nuk meritan të dëgjojmë të respektojmë askënd posa Allahut, dhe ne amanton Allahut. Pra kur thuaj la ilahe illallah, ti jap një besë Allah se ozat çka do të shikuar pionës tënd, ato çka të them kemi sudhim, ke uzu dhe ke kërkuar primëon këmëz matu, që është në shkrim marrveshje me se të me sallat. Se fjalë la ilahe illallah nuk ka fjalë goje. Hajt pothom la ilahe illallah la ilahe illallah subhanallah. Shu që kanë pluset vallë hoy, jo don njerëz, nuk falet, as nuk gjinan, pin kaj herë, ama interesante, si i ekëgoj la ilahe illallah. A shkon xhenet kë? Allahu nuk nuk po tha mashkra shkon, si kam pjesë të xhenetit në dor, por po domethënë se la ilahe illallah është marrveshje kontrat me Them me sallat uzhjal. Allahu t'a ka dërguar një shpallë, t'a ka dërguar një fe. Apo çë kërkon për të më zbatuar edhe më praktikoj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 ti tash zbataje se ti jekapremtu Allahu te jelle ona zbatimin momentin kur ke thon la ilaha illallah muhammedur rasulullah ne kjo eshte qar me qart me kuptoj kjo edha e gru posa ka thon la ilaha illallah posa ka thon la ilaha illallah aya je jekap Allahu te bejse son e komengu en kuo detektiv dgjimi dhe te te respekti eshte edhe mbulesa prandaj do te mbulo he skona me folen gërkujna as skona me bon njat ne kuptim na bon njat ku boni namaz ramazani mumbulus ki çajm boni namaz ramazani bonë u çitash qeset sa xhi obligje ose më thon për shembë dikush për shembë po halo sum ka ardh po ti çkamadë me tardh a ka ardh shpallji allah xhallahu ala a ka ardh urdhni kuran orç po mbuluose po namaz a ka po, ardh po po çikë ardh allah me ardh çdo dorthi me tardh ti mo nuk të vjen ondos nuk vjen çieli s'hapet për ty për mbuluas më fal s'kaqse shajeni islam me pritova ni ondras vim te pritit bo tani t'shirim çaqabot s'kaqme prit ondras qame me ondra, skame me, ska me, me qilla me shias me bora as me qolase qe punë lidh kjo punë është lidh me marrveshje i ka thon Allah la ilaha illa allah e ki barçmun e shtrua dhe për këtë ki më dhon parajsë kjo është mjaftueshme por në çoftë edhe Jezutu dhe ka dhën premtim qe edhe dy fishan edhe më tepër obligim për, për ta zbatuqët obligim allahu jende walaha jam në sul se grua Tiravec janë bullon që fillimisht ta zbatojmë premtimin që Allahu t'ia ka dhënë por pasoi edhe të tjerëve. Kemi telefonat tetë në kuadror. Selam aleikum. Aleikum selam urehullahu. Justa më puni pyetja leo të dyra është dhe ndëros pliq. E mira e dytë. Eh, aleot në pun namazin afër zorit. Po. Po rritet. E çort, e çort.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 ndaj shumica e djetare ka ndaluar në gjyre Ezez, epse ka disa për tjyre që në bazë disa e, argumentve tjyra e kanë lejuar. Por unë po thamë që duhet të larguar nga në gjyre Ezez. Dhe që janë nga e që është tërst e Ezez. Por në gjyre e mbyllur që shkojnë më te për ka në gjyre kaftë ose nga në gjyre atjyra, por nuk prishpun, por në gjyre Ezez duhet mu largu. Maksimalisht që të shmangemi këtyre ndalesave që ka nënë në hadith Soj për këtë të falurit ofruar zot nuk prish punë. Ka një hadith që pejgamberi ka thonë la tusallu ila uh, masufan ikazyor ila nar, masufan ikazyor. Kjo ka qenë atko kur uh, e kanë adhuruar zjorën dhe kur njerëzit i thy kazorin fal që targuën nga prgjësimi, që tash fillim do Asa, ta kazjarin, të ndëruan nga prgjësimi. Qase ata falën kazori, dikush më të papilargut nuk dinë ai muslimana që ai që i thy kaziarme. Por kjo është atko kur ka qenë zjer më hap pore kështu me radh ta shpërit nuk bën pjesë në këtë punë atë.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 Bu në shkonë herë të parasën e firë në më mazi Sabahit. A banë me u falë në më mazi 6-20 firë Sabahit, më u falë në gjashtë më falë. Po, po. Kjetër? Edhe ti që a tjetër është zikri mbramjës dhe i mëndjesit që ashtë. A banë mu lëtduhe edhe me si firja tia? Po, e qartë. Selamulejkum, Allah jush për blit. Amin në veçart. Namazi Sabat tash për shemb, dallon nga namazi Sabat verës. A ndemun tëm tash bën më fal apo atë ki mund të si pas problem për shemb verës. Un po ta them një rregull që basti e ditë pastaj kurin ku Sabate ku nuk e ken. E ki takvimin dhe ndagyim atëort imsaku. Apo imsaku tregon një kocaktuar, 5 20, 50, 30, ka doni kocaktuar. Varësh nga ku ha dëstinet. Apo Ti referojë i msakot. Dhe shikoje, në qëfësi msakot është në 5 e 20, si kërësa është tashë në këto ditë, në 5 e 20, ti falu mas 25.000 të 30.000 mjaftë është më falë. Tashë një ora, gjashtë, për po mështë dhe para ure nëzë gjashtë më falë. Nëse marëm për shumë gjysë më ore, apo uh, si një uh, kohët mjaftushme dhe të sigurët se si ka i kua sabatë, me nëjse uh, regulan problemin e sabatë. Andaj 5 e 20 d 40 minuta. E që është cert e mjaftuar më i që se falit në fahrnë në orën 10:00 në 6. Prandaj burrët, qoftë falet në orën 6:00, po shkak se kam është punë, në rregull është namozu ti dhe është nën kocas së vet. Në bëket dhikrit, dhikrit që na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem me me thon dhe me kënduën kur e caktuara e ka një kuptim, sërveç ashtu. O kur vetëm ashtu. Andaj bashoim pasi kindis para kshomë na ka porosit me këndu nga natë ko, zbresi shejatin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 A banë me shku në luft, po një kur masë në dy jove e ka për pushkënë. Të banë, po, ban, po dy jove dhe që ka banë për pushkë. A po se ke marë në vakët, kur duhet? Ndaj, kohërët e caktuara për dhekër kanë kuptime, kanë i qilimësionve që ashtot. Dhe mos respektimi, kohërëve nuk garantonë pasaj sukses për dhekërin që i duke e kënduar. Dhe Allah Gjellewale në ka kërkuar sa ajë para, para mbrojtjes, këpika e dy që pëtësikë Allo që lërën e ka caktua, aje dënë me nëndëgju duke thëndikën këto kohra. Nga sa aje ka thonë përmendën e allo në mëngjes dhe mbrëmi, aje ka kërkuar për njëve. Dhe shtyria këti dhekri, pas kohës të ti, me gjithat e ka se va për nëjët, mirë pa, nuk është në kohën që Zotë e ka kërkuar për njëve. Kemi të, të të të të reinkuadrojmë? Allo? Urna? Këpër edhe në Shka... Po? Si ç'të vën sa? Po. Po si pas la më, por që vëdrejt musliman të rrzojn ata. Po, po. Ëh uh, si pas si më se po thonë. Po, po. Ëh kam lokat, kta janë të rrzojn brellën. Po, po, po. Se po janë zon. Po, po, po, saktë. Po. Po, oh, insoltável para insol, insol. Ë, uh, unë nuk e di kush është arzon bredhen as tuk mira me këtë punë, as do thotë nuk është puna ime. Ne mendojmë se nuk duhet në këtë mënyrë, do thotë, të sillemi. Do thotë, ne çuam se nuk kemi të pajtimit që të buan shpenzojnë para s'a shum po i lidhim të regull, parë të bredh dhe po keç përdoren gjyna, sa kët paratë të të shkon rregull dhe kët po argjojnë ç'u duhet. Kët njerëz ata tëmpa Auguste kanë marrë keq çka duhet. Ata është që ky bred na ka mbet problematik dhe ata që përzorin nuk kanë çtëtor korrekt, dhe nuk kanë çu duhet problem ku kanë mbet kjo punë. Nëse kanë mirë punë aty shtuna po qzona shumë, apo ti ket punën e rregulluar dhe veç bred më të problemat. Nuk duhet edhe çat bred, nëse kanë mbet punë ato aty, nuk duhet më erëzuashtu. Nuk duhet më të marr atë punë aty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 as nuk diet kush e ka bëu, po thojnë, e dhon po thëm se kanë zjuata. Tash kush kush e ka vërtetën? Më po mësohemi një herë për gjithmonë t'jalijmë dikujt le të vërson për këtë punë Allahu. A kemi organe të hetuësisë, a kemi shtet Allah, që duhet më njëk korzinë dikush e pra nën e në atun tek fundit ofçi të di personale e ka bëu, ne më diçka vetë ka bëu, e merr atë që meriton dhe merr fund punë. Përse duhet kejtë vladët mësliman. Ko shënë vladët mësliman? No. Ko shënë këta njerës? Qështë duhet o ka në këta? E këtojnë, këtojn, menojnë që fatë këti keqë përdorime, keqë interpretime, dhe gjithashtu lejmërime tendencioze fatë këtë seshtë që e, nuk duhet me rarë viktime të ju në bërë. Dhe që në ishë këfmi që telefonoj, unë e di që ajë nuk e kuptan bashkë qështu qështu pëyti. Apo, dhe nuk duhet të thmitë me ingarku me pyete të tilla dhe nuk duhet fëmijët me ngarkun me probleme të tilla se kush porzon bredh a janë muslimanë apo jo muslimanë pinë vërtet me i friksu për islamin se këta vërzojnë bredha bujë sira. Edhe nëse shohfmiun në lëmë diçë, më thonë jo kush e di kush e ka qasur djollën. Apo, ne shkojmë duke duke duke, duke të tensionu. Shkojmë duke duke, duke paitu. Shkojmë duke, duke duke duke i relaksuar aport, jo duke atsaru Allah. Jo duke i friksu fëmijët se pini muslimanë se kush e çka po bën ai musliman.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 E, ajo thashën e më shkonin e përfaltore se me të vërtetën e heqë nuk ju bestoj apo kuptën kështë në vexanove mm. një po ajo insistoj ke dhe motra tjetër e aboni po qa po të anin ty dha si, qa po t'intereson ty dha kje puna po kuptën kje ka për veti kje ka për veti sa shpo aram vla është kjo, oj motrët ashtë aram është kje me shkume të fal faltore dhe dyqysh po bifin konflekt me vetin kër s'pëm kuptën kërkosh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 ose si duke u ndarë për lidhë vet. Kjo përpitje i ka dy lloje përgjigjesh, një të zgjeruar, detajzuar dhe një të shkurt. ë Ti e ke obligim çdo sënç që e din të mirë për motorin tonë, atë t'ia thuash dhe të mundosh të rregullosh nga ajo që është e keq. Dekurimet e njerëzve ansore Çmund me dekoraju. Çfarë kimi thon? Çfarë po përzihesh ti? Po le punën e saj. Apo nuk duhet ti të të smrrops ngarruajtja e motorëve që mos bien kët mëkat të madh. Që është shkuar tek faturat që është shërq, është për mëkote më, mdojë, më të vogla më shkuar tek tek ata gënjeshtor, tek ata tek ata mashtrues. Është gjynej mall me shkuat. Vënia është interesante. Për gjithçka përzihen. Kur vjen puna në fyjë Tjust lez këndon, zban me fjalmë poziti kërkuj për fy. Po mirë lot ja. Pashambull. Pashambull. Sot korrikun. Qof në qoftë se ni print, nuk eçon diolin shkollë. Duhet të më çon shkollë. Dioli jam është me zorrja që është shkollë. Me zorr. Sa mirë apoin. Ja Shkak se qysh ti, po e keç për dorë pozit ndaj gjithmit me ju peprën nga shkollimi. Afo. Po, Duhet më çon me shkollë. Duhet të, të, shkoll, të marrsimu.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 Po s'ka këtyre njerëzës e dëmton veten, e rrezikon me u djeg me xhehenam, apo kur thosh mëo mërzba, çapi parzijos ti lelet bën çadën. Po nuk më syt mi më lënd dikon më shkon zjarr, mallom, nuk muj. Dhe më në që duhet më ushë rukat, nuk bën fjalë për parzije, po bën fjalë për dhert. Dhe nezo të kurtojm për shembull çaka rrokë të feka shumë hopton. Po nuk duhet me rrok fën shumë me vështirë, të vërtet. Me kap, me siklete, me kap, njëri me lodhë vetën, me, me nxinu ditë për ditë, mu falë gjithë natë dhe pse lodhët e tani mu... Ska nevoj, ka qënë, nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj mi falë, as dhe dva këtë, as pësë, nuk e të pësë, baljen. Nuk ka nevoj me nxinu nimet mu i ditë, në mu i nxinën, apo nuk ka për fja me sikletë, ja jo, nës veshë një mu i s'pëmdelë balen, një tre mu i du me nxinua, s'ka le aze më ullam, nuk ka nevoj Andaj, Se e ke kap firme të stira, se e ke kap kushet. Aja është shëriati feja. Ka narë njerës të kë pegamberi Alehi së të asomë dhe i ka thonë, ka mpyt për ijet në ti, s'ka qenë e tërpia. Ka thonë njëra pi grave ti, ka thonë, valoj, pegamberë, s'omë, falët në atë, po dhe flenë. Normal. E hanë bukë nërë, po qërsa në gjinnën, ka arekare nuk në gjinnën hanë bukë. Qërësot, edhe martuot, qërë nuk martuot, Ata ka unë, vëllaj, kjo pegambar, ne e se kjo është e pranushme më smekonë shëtë mirë i përkushtumë në adhërim, shika, pegambarës në përse basurës, së është i përkushtumë sa duhet në adhërim. Apo? Ama ati Allah ka falë, a e s'ka gjuna, njën i ka dhëmë pëjtynë, une gjithë këmë agjiru, kur bëk s'ka me hongër, të të të të të të të të të të të të të të të të Kume ditë na e ka të pru këta se kanë të pru, a kanë mirë, se kanë mirë, kume ditë na? Pa e keni pikë referimi. Për e kamberi sallazëm, kur ka ardi, e ka, ka dregu, ka thonë më dhe zëmë, une falem edhe fleaj, une agjeroj edhe hobuk edhe martuhem. Kush da që nuk është në rrugën timë, nuk është pimeje. A, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe m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 Jo, Gasefa ja nuk ta u b shkollën, feja nuk ta u familen, feja nuk ta u korgjë. Wallahi feja vetë i leçon të gjitha ato që kiqe më arrit, më arrit, më mirë, më drejt, më sigurt, më këndshëm dhe më lehtë. Çito e bën feja. Edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër. Andajët kanë injeranc, nuk din, duhet më i kuptu, më ushtru me të mirë, me butsi, me ursi, por edhe me beshpër, inshallah, me lena Allah të mënduar do të djesh, tok dolë inshallah. Për. A mosun dalse këshilluarë. Këshilloj me fjalë të mira, me dëbuta, me sjellje korrekte të mirë. Këshilloj, kjo nuk është mirë. Çka bën tiun nuk mundemu të përzij. Kuptoj me të ndal me zë, por nuk ka rregull zëti këndalu. Andaj nëse bën këtë punë, Allahu i ndihmot me me ty. Allahu kur e ndihmot me ty nuk mia seru, mia spegu, waiting, all alla, të jap khair. Dhe mëse rumi as begu, inshallah dozul jallawala, e vë zonë rrugën e drejtë. Ekemi të thotë të rin kuadrojm. Selamun aleykum wa rahmatullahi Aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po një ndërrim dhe shëndetavanë fikje lidhje me shkultinë e namazit. Unë po ritem mbi drejtimet i 80 kilometra rrug për hipjen pun. Oo. Do më ditë faqë më zan 6 kur sikur është ulë për lejohet me bosh shkultinë e namazit. Unë përveti ku kam ku me fal thaman çdo të kem tret në fal namaz në as mend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 85 km, një uhtarë. Në 85, 84 km, mi kalu, e 800 m nuk i uhtarë. E në shumë strekt në këtë dresim. Një piste djetore ka të nëse, nuk duhet sikuar me kilometra, por rëthonët e njerëzve, dhe vendbanimit e të të dëllim për venin ven. Ko vene për shambull ku, një riu, për me doll, uhtarë, duhet me kalu në shumë 200 km. Ko vene ku njërë me kun uhtarë, si ku se në Kosovë, një vëglesht, me 5 km po u shu u Sa ka në event teatër nuk kira porte <coughs> me atë vend, më mendoj kështu që ta forsis. Ai vjen me kozën masku, me udhëti atje. Prandaj mendoj se ky mendim i dy është pak më i përshtatshëm dhe më fleksibël. Po dikush më thon, "Jo, alla ky është i paqartë. Ky është i qartë shumë se kuptoj drejt. Ne era kuptojmë dhe jemi rahat." Prandaj lërsia e udhëtimit përcaktohet në bazë të traditës së vendit. Apo ato që sipas vend është udhtim ajo u themë do natë largësi shkurtohet namazi. Në situatë që përmen në telekilometra, me që ndërsa tha që ne jetojmë në Kosovë, inshallah është largësi e mjaftueshme për të lejuar ty të shfryzosh leximet e udhëtarit. Së i përket asojse, po ka mundë më fal plot. Do të thotë është obligim shkurtimi apo jo? Një grup i dijetorë mendon se është obligativ shkurtimi. Ndërsa pjesa e mbetur e dijetarë mendon se nuk është obligativ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 Uh, Sëlamu alaikum, hoqë, dhe shëta me banin për të jamoj. Aleykum, salam, ordo. Ja këna lënë, një bitë emrin janë, me qëllimin gjë është amër muslimon, si këna gjithë të amërat muslimon. Qështë, e këni lënë? An... E amënë, qështë është? E amënë, në këndëgjohë qështë? Janë? Çiş... Uh, të amërat muslimon edhe që ka kuptimin shpirtë jetë, po amëfar të temër është amër tërkë edhe le dhëtë gjanë Tash, është e gjeju me që na mja gjanë emrin janë, dhe më fanë a e kënë alështë për mos mja ndru, mja ljanë emrin janë, ose na është ashtë ma minje që mja ljanë a janë, mja shtu një a për para, dhe cilë e s'mindimi yëtë për këtë emrë, dhe më fanë për ashtë minë a janë. Po, po, po. Falim djetit shumë hojshë. Vëllaj, emni më komponon dhe sara, emni më dhe pas kuptim. Apo, tash, aj emin për Janë asë së me tërqesht, asë me të shepë, asë me të aqërë, që që së me të? Në mirë është me me të diqysh kë jamën. Mirë është me me të diqysh. Dhe në që se në pyt mu, që shumë më mirë me me, ma mirë me ashtu një A. A janë, është në gjuhën arabe që ka kuptim të bukurisë, të pa me se mirë e kështu më ratë. Dhe vendosën një A për para dhe bëni zidhje adekuatin këtë të tim Allah edhe e dinë mas mirë. Me to. Andaj pjitja fundit person të inkuadruat, urneni. Alo, salamu alaikum. Aleikum, salamu alahtullah. Dhe qëta me ju vërë një pjitja? Po, urna. Puna e shpur një së veshtve, për një shpur vesht. Po, o, o. E, tash, parësish, cintari, vesh. po. E ta është pa marrë parësishë ku shpëm të acintarim, ma shkuve është. Po. E dhe ku më dëgju që femra, pa i shpur vesht ku ka gjina. Po, e qartë, e qartë. Etash keş, a kjo nuk ka sjell nga ju në sabah. Po, çfarë? Asalamu alaykum. Aleikum salam. Fillimisht shpuerja e, e, e veshë nuk është obligative, do no, të them la që nuk i shpon veshë nuk odjuna. Por me gjithatë është një stoli për famën, do të thotë shpuerja e veshëve, por çeshtoli nuk nuk shfaqet për asnjë kujt, po duhet me ditë ku më shfaqet stoli. Uh, Ë, s'oj përkat asoj se më shku tek moshëmi shpuerja s katër kush. <coughs> un do të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 e thashtë se kjo është tërëfënët e fundit për sonte dhe kemi uh, pyjtët shumë që ka nërë me SMS, po vërdej me i lezu, e thëtë kjoj njeruar dhe, uh, dhe shëtë bëj pyjtët e më lidhë me -lidh, mëtë -lidh, -lidh, Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, al Samet. Së si gjithë ne publit do të na shpërqendrojmë në një çelësi për emrat e si Allahut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samad. Është kan haram nëse i thirrëm këta njerëz me këta emra, Allah e përmend. Emri Ar-Rahman është posaçë për Allahun Gjallë dhe Aval, nuk komohet në një njeri. Apo ëh A... dëgjosh As-Samad është një emër që është problem apo sikur për një njeri Zot. Po është më më më buc se Samir Rahman. Neçel Rahim, Rahim nuk prish punë në sigurisë nuk korrespondon. Por për disa tenan gjunjësh çipe, nuk janë këta emra tamam sigurisë gjunjëna rabe. Sa gjunjëna rabe do ne posni L për parë, ju thuhet nyja xhuse. Do të thonë që është xhuan, tamam kush është më tutje me të. Es-Samet Rahman, tash këtu është L, ka Samet ka Rahman këtu më radh. Ne duhet më kërkuajë ata me ndruk t'ajna. Do të thonë bënë Abdulrahman, bënë Abdusamed. Kjo është e kërkuar. Ose s'po kus, s'kam më ndruk dokumenta më thirr këto Abdulrahman. Por edhe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 Mas e hum një shpresën nga mshirë e Zotit. Kërka një falje, pëndohuni, braktisën e do gjënajë, përmeson e gjendin e juaj. Inë Allah, ja gëfëru dhënubë e gjëmiën, nga sa Allah i falë të gjitha më katët, e qofë se pëndohuni si duhet. Allah po të garanton se të falë. Allah po të garanton se e, e shlën të kaluarën. Ma di në qofë të përmeson gjendja jote. Dhe vazhdan me të qëndrushmëri dhe stabilitetë në rrugën e Zotit edhe kaluara jo vetëm që nuk do të jetë më por do të shndruhet në vepra të mira. Kjo është joshje, kjo është thirrje hyjnore që Zoti xhelola u bën mëkatorëve. Andaj, nëse do të mërmohet kjo është vezëvesh e shetanit. Jam të nuhoj dhe bla më rusi pranon namazin. Pse s'pranon namazin? Te e krye namazin çu duhet? Afonas me abdest, ke shka kibla, e krym punë çu duhet. Atë pse s'kamu prano? Po se vapi mund me kon më pak tose më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 njerëm aposë mendimit keq se Allahs nuk pranon namaz dhe unë jam në dalgë asaj. Wallahi fakti që Allah xhelot ka uzu. Dhe fakti që Allahu i mëdhuar të ka kthyr në rrugën e drejtë, tët ka ushqyer, të ka pajisë me këtë keqardhje, kjo është ai e madh se Allahu ta ka pranuar pendimin dhe Allahu i mëdhuar po don më çinti në rrugën e tij. A nuk kjo kësaj mirë? A nuk kjo yushje, a nuk kjo pozitivitet?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 kta duhet mbetu të, të begi çfarë këtu ne kam këtu ne Allahu xhallahu xhallala me kët mendimasi apo me kët me kët shpresë të kot nuk u ka garantuar se u fal as nuk u ka premtuar falë u ka premtuar falë aty ne që pendohen sot që ka bëjuar hajde historia e njiem më katër shumë më keq bërash të, të marshal por që zoti xhallahu ala u a ka falë